Stycken tack. Jag tack. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju.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 Kan jag få tre hekto? Tre hekto. Varsågod. Var det bra så? Ja, tack. Det var bra så.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 Har ha en tusen lapp? Eller bara hundra lappar? Jag tar hundra lappar. Kan jag få en i 50 lapp och tio? Varsågod. Jag skulle vilja ha upplysningar om lån också.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 Inte behöva tänka på all världens problem. Text 70. Vad säger han? Han säger att han inte vet när bussen kommer. Vad säger han nu då?